Flera lag i förarsättet medan andra har det svårare inför i turen där båda platser upp till SFL nästa säsong står på spel samt finalplatser i Helsingborg. Hammarby eller Söder, Fågelfors eller Geis, Jokmok eller Djurgården, Skövde eller Lidköping i lagen som gör upp av med SFL-platserna. Och finalen så har vi då självklart Örebro FC eller Borås och Örebro SK eller Uddevalla. Och vilka kommer då vinna sina respektive matchserier Ja det undrar vi Du lyssnar i alla fall på Stolpe in Med mig Tobias BV Granberg Och mina gäster David Melin, Andres Moncada Jag vinsar efter ett par veckor från var och återigen välkomna till Stolpe in er till ryggskott när ni har slut på ammunition. Och eh, idag ska vi snacka en eh, himla massa kring det spännande smörgåsbord eh, av matcher vi har framför oss. Vi har ju då som sagt eh, kval upp till SFL och eh, semifinaler att reda ut så att eh, ja, jag tycker att vi sätter igång eh, direkt. Och eh, för alla er som då har saknat eh, mig men glömt vad jag heter så är det alltså Tobias B.V. och jag har ju självklart med mig ett par gäster här och, Första gästen, han är nykabling vad gäller podden men inte när det kommer till fotsall. Via Costa Rica så har han spelat fotsall professionellt men sp spelar numera mest på läktarpositionen. Dessutom så är han vad jag vet är för B-utbildad fotsalltränare vilket är väldigt sällsynt, nästan lika sällsynt som Mewtwo i Pokémon Go. Och jag tror även att vår gäst kan vara jultomten då han bor längre upp i landet än vår kära Chris Emelin. Hitlockad av gratis rent till matcherna La adhesion mas reciente stelre vista Andres Moncada, välkommen <laughs> Ja, tack så mycket Det var ju, det var ju väldigt kul eh, intro Ja, härligt Hur var, hur var spanskan? Det var ju perfekt Men det visste du från, från tidigare va? Ja, exakt ja, men Jag tyckte den var lite Jag tyckte den var helt okej okay. Det var ett tag sedan Men jag tror jag fick ihop någonting Vad sa jag? Eh, att det var den eh, nyaste förvärvet till, eh, till magasinet. Eller ja. Sånt. ja. Revistade <laughs> fotstall. Det måste ju vara magasinet på spanska. Ja, ja precis. Ja, ja. fan. Nu i jag till och med för att det blir så himla bra. Det, det var ju över förväntan. Jag tänkte att du skulle hugga på mig direkt och säga att jag skulle vanheda din, ditt språk och allting. Men vad menar du? Jag är ju svensk. Ja, men jag, jag, jag tänker just att du pratar ju Men du pratar ju spanska, menar jag Du pratar väl franska, spanska flytande Ja, det gör jag faktiskt Ja, men, exakt, jag tänker det, det Jag vet inte Du var ju trafsspelare i Costa Rica så Man var tvungen att lära sig spanska Jaha, det, det funkar det med svenska där Nej, tyvärr inte Det kanske gör det i framtiden Om SFL blir lite större, jag vet inte <laughs> Eller om vi börjar Sända matcher till Spanien och Sydamerika ja, ja, det gör jag redan BBTV går ju, jag har ju sålt konceptet där till 40 länder redan Fått in flera vinebröd och sånt Ja, men det är bra bra, Melin kommer att det med vinebröden Ja, definitivt ja, nej, men Hjärtligt välkommen andra det är trevligt att ha dig här Jag tänkte ta nästa gäst Kan man tro på sin brorsas meriter och att han egentligen inte har det här att göra då han håller på att kasta en boll istället för att sparka den. Ja, att enda han vill göra det är att styra och ställa trots sina medarbetares protester Och på de här posterna skulle jag vilja argumentera mot Men jag låter mig renas av sanningen och säger ja, det stämmer Kanske mest känd för att stå i kroppstrumpa för att aktivt rädda bollen med skrevet Men också ansvarig utgivare på Fotsalmagasinet Jag är er, David Gerd, välkommen! Tusen tack, kul att ja. vara tillbaka igen Ja härligt härligt Jag vet inte gick det fram och jag fick den där löneförhöjningen från dig David Nej jag har inte fått något sånt Nej jag antar att 5% av noll fortfarande är noll Det var något jag lärde mig i matten Jag lät ganska högt Läst ganska högt matte så att ja Det stämmer nog Ja Ja, hjärtligt välkommen i alla fall Och eh, sist då och eh, kanske minst Om man får igenom den här bypass-operationen efter allt Fika bröd Min ständiga följeslagare som jag försöker stoppa genom besöksförbud Men eh, ja, inte lyckats med Och för denna gnällspik så är inte en enda återvärda spelare glömd Och inte heller hur många skott sen att Berisha skjuter i snitt ur den match att beskriva gesten som ett lexikon, det vore en underdrift och han verkar veta det mesta om det mesta vad gäller spelare och händelser i olika SFL-lag. Stoppa pressarna för mannen som besegrar de flesta fikabröden, Kristen Milin! Tack ska du ha! Ja, allt bra med dig Christer. Fikabröd och alltid upp, upppackad upppackat på bordet. Ja, det är som vanligt. Mycket dammsugare och mycket araxbollar. Ja, oh, härligt, härligt. Eh, ja, i alla fall eh, fråga lite innan podden här kring, eh, vi tippar ju vilka som ska vinna SFL här och eh, glad att jag har Anders på min sida här. Han verkar tro på Borås också här, ni andra fegisar tror på alla Vi får väl se lite rättare för Anders ska ha tycka just nu än vi som börjar tycka i början av serien. Men eh, ja, i alla fall, vi är inte bara här för att... Beundra varandra utan vi också är för att eh, Prata lite fotboll Och eh, denna vecka pratar vi självklart Om det som stundar nämligen Returmötena i kvalet i SFL Och även eh, semifinalerna Och jag tänker helt enkelt att vi Går igenom match för match Och eh, pratar lite Summerar och även om vi tror om Det här resultatet som vi har nu Om det kommer att stå sig eller om eh, det kommer att Ändra sig där så ja, Jag tycker vi börjar med kvalet i SFL och och så tar vi semiförhållaren sen då. Så ja, varför inte bytt Hammarby mot just Söder. Krister, vad har du att säga om det mötet? Det var nog många som trodde att det skulle bli en riktig publikfest under fredagen när matchen spelades. Men endast 452 skådare tog sig till Eriksdals hallen och de fick se två söderlag som... Som inledde väldigt avvaktande och trevande med väldigt låga försvar. Dock så är det Hammarby som tar ledningen med två bollar inom tio minuter. Söder kommer tillbaka, med, reducerar innan paus och de tar över mer och mer i andra halvlek. Men det är hemmalaget Hammarby som håller rundan och kan vinna matchen med 3-1 efter två mål av Max von Schlerbrygge. Och eh, så att de har en bra fördel inför returen som spelas i Eriksdalshallen på söndag. Yes, klockan? Klockan sju. Härligt, härligt. Ja, Andreas du har pratat lite med Michel Basberber. Vet jag vad sa han om matchen? Men Han tyckte själv att... Eh... Det, det, det är det där han och vi vill ha matchen. De vill ha ganska tempo och eh, styra över den. Han, han trivs väldigt inte med öppna matcher som till exempel United mot Skövde eller Jokkmokke i ja, Men samtidigt, som sagt, det är bara två mål. Bollen är rund, men ja, jag tror faktiskt att, att Hammarby tar det här hela vägen. För att matchen slutar, sig att första halvleken slutar 0-0 eller 1-1 eller 2-2 eller 1-0 till, till Söder. Eh, då kommer seger att behöva bjuda på lite mer i andra halvleken. och eh, Då kommer Hammarby att ha eh, mer ytter och, och utnyttja i matchen. Vad mm, säger chefen? Nej, jag tror väl också på att Hammarby ska ta sig vidare från det här. Visserligen så trodde jag att Sverige skulle ta sig vidare ganska lätt mot Montenegro <laughs> och Schweiz också. Så att, eh, Inga problem, vi kommer gå med i tankar. Tankar väger inte så tungt längre. Nej, exakt. Det är ju bara Schweiz, liksom du sätter i ett föredöme för alla oss ja. andra. Jag, jag har spelat bort från det här. Ja, har du har spelat bort alla våra, våra fotsomagasinet pengar på Sverige i kvalet och Uddevalla, ja. till, Uddevalla till finalen. Ja, om de riker så lägger vi ner. Ja, exakt. Nej, men sen en annan sak. Jag nämnde lite snabbt att de har ju Slebrugge och Padad bland annat i Hammarby. Jag tror att de gossarna där, de är, de är ganska rutinerade. Så jag tror att är det några som klarar av att hålla nerverna i styr och så i en sån här match så är det väl de. Så jag tror att det verkligen talar för Hammarby så... Jag får väl eh, offent eller liksom, eh, offentliggöra, eller vad ska vi säga, poddens första ryggdunk för den här avsnittet i alla fall. att Jag får nog säga att jag håller med er också. Jag tror att Hammarby kommer att eh, ta detta helt enkelt. Eh, jag tror det kommer bli svårt för Söder för när de ska bjuda upp till dans och försöka gå för ett mål så kan Hammarby lätt kontra in ett eller två bollar. Det kan kosta ja. väldigt mycket att, att, att, att jaga ett mål. Så som sagt skitbra i första mötet att skapa sig en ledning givetvis. Ja, vi kan inte kalla Hammarby för rutinerade på futsalplan men det är ju som du säger att eh, är det några som pallar trycket så är det väl kanske just de spelarna i Hammarby. Fast eh, jag skulle nog vilja säga att de är ganska rutinerade på futsalplanen för att eh, laget består av två beståndsdelar och den ena beståndsdelen, eh, kärnan, är spelare som har lirat i landslaget men även i Falcao på rätt så hög nivå mm. den andra delen är, är de här gamla Bayern eh, Brygge, Haddad Soss eh, och några till så att rutin finns däremot så har de ju i princip inte haft något motstånd denna säsong eller Nej. kanske någon eh, träningsmängd värt namnet vad vet jag men eh, Medan Söder har ju haft ett tuffare matchtempo. Men det känns nog som att Hammarby har en fördel här. Men det, en, det handlar också att Hammarbys spelarna fokuserar ju enbart på fotsall. Och Söder-spelarna måste ju fokusera på både fotsall och arrangemanget runt omkring. Så det är ju också fördelen att ha en så pass stor förening som, som, som hjälper så mycket. Som, som Bayern har. Jag läste ju här om häromdagen att Säder hade gått ut med lite inlägg på Facebook att de behövde folk som kunde jobba som publikvärd och, och funktionärer och så vidare. Och Ja, det tar ju väl också en hel del energi som, som Bayern-spelarna behöver inte. spelarna behöver inte ens fundera på saken. Ja, jag var ju där i fredags, som sagt. Det var ju funktionärer på plats i arenan säkert en och en halv timme innan matchstart. Jag och biljettentrékassan öppnade en halvtimme innan matchstart. Man hade fika, bås, folk eh, drack öl, plastmuggar och det spelades bajen och musik eh, ända fram till matchstart. Så att, eh, det, är ju, det är ju Hammarby fotboll som eh, sköter allting Ja, de har alltså folk som får betalt för att marknadsföra futsalen. Dans IFK Göteborg, det är ju en enskild del, ja, typ GFC, där folket själva måste ta tag i sakerna. Och det är en tuff förvärld. Ja, men det är så mm. det ser ut. Ja, vi har kommit jättelångt så jag tänker att jag är lite frekt och rask att vi går vidare till Nästa match då, eller matchserie vad vi kallar det, nämligen fågelfors mot Geiss och eh, tänkte jag ta lite kort då vad jag vet fågelfors ett gäng som håller till i Småland och eh, även spelar fotboll, jag tror att det är samma lag som spelar fotboll och futsal om jag inte jag är helt felinformerad. Eh, Geiss, gamla FC Linné där eh, var väl det Han spelade ju en ganska uppmärksam match förra året mot IFK Göteborg. Det blev en del tråkigheter. Men den här matchen så fågelforsta spelar på en ja i division 1 har spelat på en liten för liten plan så de har till dispens för av förbundet men det fick man inte i kvalet så då fick man flytta den till Forska men ändå ganska imponerande 300 åskådare på matchen där man tog emot Gais var av 30 och var tillresta geis supportrar. Så att, ja, det tycker jag att det är väl ändå ganska godkänt att flytta matchen till en, annan, till en annan hall en bit ifrån och även ha bra bort Och ja, matchen slutade 9-3 till Gajs. Gajs ville väl ta taktinen ganska tydligt och, och styra spelet. Men Fågelfors hade ett par individuella, individuella prestationer som gjorde det jämnt i första halvleken i alla fall. Bland annat ett äh, snyggt från äh, Pontus Axelsson från Fågelfors. Men äh, ja, var det en sekund kvar eller någonting av första halvleken så tar man ledningen i en Geis Och en äh, tio minuterna. på äh, andra halvleken där så kommer äh, Geis verkligen upp i tempo. Och äh, ja, spelar riktigt bra. Visar att de är ett riktigt äh, bra fotbollslag i alla fall på den nivån där. Och, Ja, de vinner som sagt i slut med 9-3 och jag vill även notera då att i samband med målet 8-3 så fick målvakten i Fogelfors på tryck Johansson en järnskakning, något som kanske inte är jättegott för dem i returen. Då. Ja, som sagt, returen spelas i Lisebergshallen på Sunda den 21, då, precis som de andra matcherna den avsnittet spelar klockan 14 som jag vet även kommer live på så det är tango, och jag jag kommer vara där och kommentera. Men ja, Fågelfors Guys, så vad tror vi? Nah, det är ju det är kanske tillsammans med Djurgården jag kommer de serie, serie matcherna som som är nästan avgjorda redan. Det är ju lite så att rutinen eh, Vissa sig eh, vara starkare för jag förstår det så Fågelfors Spelarna håller på i fotboll 4 och eh, guys-spelarna håller ju ganska högt standard i fotboll också. Och när man spelar i en liten hall och sen kommer det ut till större hall så, så har man se Det har man från egen erfarenhet. Sen när man har spelat eller tränat Jokkmokk tidigare och det har en väldigt litet hall i och När vi har varit ute och spelat i Umeå eller sånt har vi haft väldigt... Bort. Att hålla, hålla tempot och orkan finns inte kvar efter första halvleken kan man säga. Mm, så du tror på att guys säger då helt enkelt? Ja, the, the guys kommer inte ha några problem. Ja, vad säger Gärda? Nej, jag kan inte annat än att instämma. Bra, ja. bra, rygg, bra ryggdunk. Men vad, vad vad Vad är det som händer? Oj. <laughs> ta, det, ta det en gång till. Du, du, du hackade så att uh, det såg ut som en riktig sån här uh, teknolot uh, i, i min dator där. att du, du, vi tar med med lin emellan. Kan bara instämma. Nej men Jad Eller? Äh? Med, nej ja, nu funkar du. med mig? Ja jag ja. menar det står ju för övrigt rest frånkopplad där så att jag vet inte om jag spelar in eller inte. Jo, ja, Jura, du, jag hör dig, jag hörde, Jag ser dig på ja. skärmen också. Ja, bra. Okej, okay, eh, Vad? var jag då? Eh, jag hörde ingenting vad du sa från att jag gav dig ordet. Du kunde instämma, hör du? Nej, men eh, din internetuppkoppling verkar körva, David. Ja, hallå. Hallå. Har de ingen uppkoppling i Uddevalla? Nej. <laughs> Nej. Merlin, vad tror du om serien då? Nej, kan bara instämma med föregångaren. Föregång Sådär, ja. guys ska inte ha några problem. Jag tror också att guys kommer ta det. De, det känns som de har det som krävs och de har skaffat sig ett bra läge med många mål på bortaplan. Så att det vi talar verkligen för dem här. se om vi provar med David om, om man kan ansluta komma tillbaka. Ja, se, jag tycker vi går vidare och tar Jokkmokk Djurgården tills vidare. Anders. du är vår mm. expert vad gäller Djurgården. Det som hände i söndags var väldigt positivt på, på många sätt. Vad det gäller fortsatt feber i Sverige. Jokkmokk, Jokkmokk Kiesko hade verkligen förberett sig för, för fest alltså det var ju fest på läktarna det var fest innan matchen flera dagar innan det enda som man kunde macka om ute i samhället var ju att djurgården skulle komma upp och mäta jokkmokk läktarna var ju fullsatta redan 20 minuter innan avspark. så satte de en skylt fullsatt så var de tungen och, eller tungen, och tungen de de var ganska smarta och öppnade sammanmuseet Så folk kunde komma in i, i bilsalen där. Det var kring 70 personer som var där och tittade på webbsändningen. Och så var det 40-50 personer som satt i fiket där på, på, på, i hallen och tittade på matchen. Rent sportmässigt så hade så hade Djurgården hela veckan haft öppna kort. De, de så ju hela tiden vad var det var var David Welskys, när jag pratade med han två gånger Under veckan Så hade han sagt eh, bägge gångerna Att eh, de skulle utnycka Jokkmokks eh, omställningar eh, Från anfall till försvar Han tyckte att de blev, eh, Tappade kontrollen Över matchen och blev eh, Väldigt bolltittande När de tappade bollen Så att eh, när matchen började Gjorde Djurgården precis det. De var väldigt kompakta i sitt försvar och hade fina omställningar. Utan att vara fantastiska omställningar eller out of this world så funkar de. Rutinen, rutinen är väldigt viktigt att väga tindre än den där entusiasmen som unga spelare jag har hört sedan jag var liten att eh, rutinerade spelare vinner titlar och unga spelare vinner matcher. Och det här var bara ett bevis på, på det ordspråket eh, kan jag säga. Eh, senast lördag kväll så hade jag pratat med Afnankabiri, tränare i Jokkmokk och hade frågat honom om en match, om en låg igen, eh, Och han sa att jag skulle bara få den eh, fem minuter innan matchstart. För att eh, han hade några överraskningar eh, för djurvården och för oss allihopa. Han skulle chocka oss, eh, skrev han i, i chatten när vi, vi pratade. Och jag tror faktiskt att de som blev eh, mest chockade var ju de själva. Det handlade tydligen om eh, den här eh, killen, Jonathan Silva Salvo, tror jag han heter, som var ny i truppen. Och så en spelare som har varit i i truppen tidigare men inte fått så mycket speltid, Jomatti Slänta. Spelet såg inte harmoniskt ut, inte som det såg ut under, under kvalet under divisionets spelet. Ja, jag vet faktiskt inte. Det var ju ganska tydligt och klart att spelarna i hade inte den, inte den rutinen att kunna läsa av spelet då Djurgården gjorde sex mål på fasta situationer. Fyra av dem på rocken i andra halvleken eh, från inspalkar. Det var inte ens frispalkar eller hörnor utan det var inspalkar. De gjorde fyra mål där. De andra omställningarna var eh, väldigt basic-fotsal. De belastade ena sidan med tre spelare i en väldigt eh, bred spel. Eh, flyttade hela jockmansförsvaret och det sida sidan av målvakten. De flyttade, de fick ju fångade bl eh, blicken från från Jokom och mot hörnan där och sen lagde de bara bollen ganska enkel i mitten och, och när man pratade med Jokom spelarna efter matchen så, så var det några sticken som faktiskt undrade hur kunde en kille från Djurgården alltid stå där i mitten ensam och bara kunna peta in bollen så att, som sagt, det var bara helt enkel rutin och eh, väldigt eh, stark eh, lag eh, från Djurgården. Ja, är turen då kommer att spela sig i Stockholm, antar jag Ja, det skulle kommer att spelas på lördag klockan 13.00 på Bränkyrkhallen eller jag vet inte hur man uttalar det egentligen. Och eh, Julgården kommer bara att träna en gång under veckan. De, de känner sig ganska säkra på, på det här resultatet 12-3 blev det, så han har nio mål, nio mål fördel på bortaplan då. Då tror jag man kan ha sådana finesser och bara träna en gång. Sen fotbollsäsongen är också igång. Tre av deras, spelare, av deras spelarna kom ju sen på kvällen. De hade spelat fotboll lördag eftermiddagen. Så att de tävlar ju mot varandra nu också. Fotboll och fotsal så att säga. Jokkmokk har ju inte hört någonting om hur de skulle träna två, tre gånger. De skulle försöka avsluta den här resan på det bästa möjliga sättet. Det är definitivt ett lag som man kan inte ta från dem. Allt det goda de gjorde. Jag menar, de band trots allt det där serie och gjorde fantastiska matcher. Så att eh, allt ära till dem. Det är bara att eh, rutinen vägde ting, det, som sagt. Och du tror på att eh, Djurgården kommer att fortsätta att ta det här då? Ja, ja. ja. Så nu kommer jag kunna och, och åka till Stockholm och avslappnade och... All den här prestation och ångest Eller nervositet som de hade i första matchen Kanske kommer inte finnas där Och det kommer att göra att de kan prestera lite bättre Och Djurgården samtidigt Kanske omedveten Kommer att spela också mycket mer avslappnade Så att det kommer att bli en rolig match och Säkert som första matchen Det var ju Av alla fyra kvallmatcher så, så var den matchen som, som Var intressantare att säga På grund av Ja, så mycket mål, helt enkelt. Och det är trots allt det, det vi tycker om och säger. Och så var det ju ganska bra drag med, som sagt, Jokkmokk där. även, <laughs> som sagt, det skrev en artikel där om i chatten. Johanna som hejade in även när de lugnade under med 12-3. Och det var några sekunder kvar av ja, att vi tar detta. Och så det var ju ganska bra stämning över dag i hallen. Och bra inramning generellt. Ja, absolut. Jag menar, publiken var aldrig fientliga mot stock så att säga och, utan de var ju glada, de hade åkt upp och, och tagit den här matchen med all seriösitet som de gjorde de kom hit med sina bästa spelare med sin bästa trupp, tränade innan matchen här i hallen och kunde alltid stanna och prata med folk när de blev stannade ute på promenad eller i hotellet, så att eh, det var ju väldigt kul och eh, jag och som var inne i hallen och de som tittade på sändningen så de var ju ledsen självklart, men de förstod nog att Djurgården är ju ett namnkunnigare lag och de vet att, de såg ju själva hur stor erfarenhetsskillnad fanns mellan Boba lagen, så att de, har ju, de kommer att stå bakom sitt lag ändå nästa säsong och, och alla säsonger, det är ju inte frågan om det, men de har ju medvetna att det finns lite klassskillnad och de är ju glada ändå att killarna var ute på plan och gjorde sitt bästa Ja, du är tillbaka? Jag är tillbaka ja, Vad tror du om detta möte kommer Djurgården klara? Ja gud ja Det ja. ska inte bli några problem ja, Melin? Ja absolut Djurgården kommer att vinna Och jag kommer troligen att vara på plats på lördag För att täcka denna match ja. Med vår kamrat Anders hyllade ju Jokkmokk som mott men jag skulle även vilja hylla den webbsändning som sändes i söndags med, som Jock Mock Live körde. Den tyckte jag höll väldigt hög klass eh, även om eh, medelna var ganska simpla. Ett stativ, en mobil eh, och sen eh, Andres eh, kunskap och eh, fröken Lund, eh, Bridvia. Nej, det var jättetrevligt. Tack så mycket Anders, för, för sändningen, får vi väl säga då. Ja men varsågod, det var väldigt kul och eh, ja, det är lite besvikelse finns kvar i kroppen. Jag eh, hoppade väldigt mycket på att Jokkmokk skulle göra en bra match. Jag trodde verkligen att eh, Jokkmokk som, som lag var li inte lika kompakt som organiserat som Djurgården men jag, jag trodde starkt på deras starka individuella spelare. Men Djurgården gjorde väl sin hemläxa. De kom ju väldigt förberedda för den här matchen. och De tog itu med, med varenda hot som, som Jokkmokk kunde, kunde ha. Så att all ära till, till Djurgården också. David just har gjort ett otroligt bra jobb. Och han förstod nog hur viktigt scoutningen är när man spelar fotboll. Det är viktigt att veta vad motståndarna gör och inte gör hur kan man utnicka det till, till ens fördel? Sista kvällmatchen då, Skövde, Lichöping. Yeah. Yes, där Skövde gick segrande ur den striden med 9-6. Jag själv var inte på plats men jag har pratat lite med vår käre Amir Avdic på Futsalmagasinet. Som stod och skrek på Lichöpings bänk. Skövde alltså med förbundskapten Charvel Abraham i laget den här kvällen. Dagen. tog hem den första matchen och eh, vilket inte alls förvånade mig för att Sjövde är ett mycket bättre lag än vad de har visat i år. De tog sig precis till, till kvalet till slut tack vare att Mellerud förlorade och lite andra resultat. Men ja, 9-6 inför returen i Lidköping men där blir det så svårt Väntas väntas uppemot 10 eller upp emot 1000 personer i Lidköping. 10 000 ska framgång, personer ska komma så. dit Få se vad Sjövde kan komma med för lag Till den borta matchen det Kommer bli intressant Jag tycker faktiskt att den matchen Eller den serien är ju Den som är mest öppen Egentligen Linköping har ju gjort en Otom bra serie Och ja Det är som David säger Det är väl upp på vad Sjövde Kommer trupp till, till den här matchen men eh, vad tror du då Andreas? Tror du på eh, Lycköping eller Skövde? Ja alltså om jag ska, om jag ska tänka mig, om jag ska vara ärlig så hoppas jag verkligen på United. Jag tycker att United är ett, eh, ett lag som kan bidra med mycket mer till SFL än vad Skövde kan göra. Det verkar som att Skövde eh, är mest fokuserat på fotboll just nu. Även om de är duktiga fotbollsspelare så. Så har de lite delat, delade tanken där. Och sen det som händer runt omkring United, är otroligt kul och, och, och skönt och sig. Med supporterna som var med och på borta och hemma matcher. och allt som rör sig runt omkring Renköp United. är otroligt kul och viktigt för. Utvecklingen av Futsal i, i landet. Så att jag hoppas verkligen på United. Men köpde är ju ett mycket bättre lag. De kommer från SFL och den rutinen, den tempo som de har van vid är ju mycket större än vad Division 1 kan bjuda på i dagsläget. Ja, men du tror, vad tror du är nu då? Köp eller Köping? Nej, jag, jag, jag, ja. jag tror på United. Eller tror på United, okej okay då. Hjärte, ja. ja. mm. du tillbaka. Yes, jag är tillbaka. Eh, ja. Jag tänkte också säga det att eh, Lidköping blev, eh, de var väldigt missnöjda med eh, hur matchen utspelade sig. De fick sex stycken långstraffade emot sig, vilket såklart är ganska avgörande. Och jag tror faktiskt att Lidköping kommer ta det Okej, okay, ska... ja. Ja, Melin. Jag hoppas ju att Lidköping tar det här. Dels för att jag har varit och sett en av deras matcher, men även för att jag även har sett att hur deras förening fungerar. De har mycket sponsorer, det kommer mycket publik på matcherna. Folk sluter verkligen upp för laget precis som med och När har vi ett starkt varumärke om man kan jämföra det här med Despartac innan de blev Ö ÖSK så att det vore ett stort lyft för fotbollen i Sverige Ja, jag tänkte bara säga att Lidköpings organisation och deras matcharrangemang förtjänar ju en SFL-plats bara det nästan det är lite, lite proffsigt utöver det och det har väl inte Proffsigheten har väl inte skövdes stått för i år kanske som knappt fått lag till sina bortamatcher, tyvärr. Så att jag ser det som en, en bra förändring för SFL. Och sen eh, håller även deras fika bord eh, SM-klass, eh, <laughs> på prättsläktaren. Ja, det, det är viktiga grejer. Ja, det viktigaste. Ja. Jag, jag, vill, jag vill ta... Lämma. Ja, ja Sjölande, Ja, och vi kan inte glömma att eh Lidköpings kapten är ju producerat och uppfostrat här i Jockmok eh, Albrind Malyai så att eh, det är också det är också lite kul att se vad alla spelare som, som en gång som en gång förut har spelat här i Jockmok eh, Hamnar och, ja, det är en duktig kille. Jag tycker om honom. Ja, då blir det åtminstone lite Jockmok i SF då. Mm. Jag säga att ja, alla duktiga fotbolls-fotbollsspelare måste ju komma från Jokkmokk. Ja, ja. Ja, jag, såg ju, jag såg ju någon intervju med Jokkmokk live. Det var någon samer som berättade att många samer lirade futsal i norska landslaget. Så talang finns. Ja, och det, han hade faktiskt rätt i saken. I, i Fotsal i Norge är ju dominerat av... De eh, föreningarna som ligger norr upp i landet. Eh, så att, ja, eh, då, då finns det väl talang här uppe. Det är ju det är lite annat som styr som, som lite överallt i Sverige. Det är gamla gamla eh, ledare eh, i föreningarna som, som inte ser fortsatt för den idrotten den är och ser inte. Möjligheterna som finns där Så att Ja, men då finns det väl Det finns potential här uppe, absolut Jag skulle gå tillbaka till matchen där Det köping mot Skövde Och jag hade inte velat till och med stäcka ut taken Och säga att Skövde kommer Ta detta Och det säger jag inte bara för att För att, för att retas lite Utan jag tror har man sett i de matcherna skjutta och tillborta till borta, till Uddevada till exempel, eller Malmö och vissa, då har de ju haft kanske en 5-6 spelare. Och då har det gått som man har med den truppen. De man då hade nu mot eh, d när man försökte upp med Kärbe till exempel. Och liksom man hade eh, Abraham och eh, Bilos, eh, Jonna Kirja tror jag han heter efter den där. Det finns väldigt mycket kvalitet i de spelarna och de har väl kanske varit med under säsongen också men fått spela så himla mycket efter de har haft några avbitare. Och nu när de får lite avlastning då, så tror jag verkligen att de kan visa upp sitt fulla register. Och därför tror jag faktiskt att Skövde kommer ta detta. Men sen så ställer jag mig frågan kring huruvida Skövde vill fortsätta sin... Satsning i SFL själv, i och med att man inte kan ha något eh, jättelag eller en traditionell förening bakom sig som, som vissa andra har. Eh, och även om de inte har det så känns det inte som, som sagt. De har inte haft jättemånga spelare på borta matcherna och liknande. Och, ja det, det, är jätte, det är ju jättesvårt att driva runt med matcharrangemang och, och grejer när man inte ens får nästan eh, sex spelare på, på en borta match. Jag tror att de sjöfdiga kommer att ta detta, men jag tror att Linköping kommer att få den där SFL-platsen ändå, på ett sätt eller ett annat. Bara rena spekulationer från min sida. Nej, men jag, jag kan inte stämma med dig. Det som du sa och som du sa tidigare. Sjöfdiga kommer från att spela SFL och Tempot och kvaliteten som spelar i SFL är ju större än vad Division 1 håller i dagsläget. Och sen har vi spelare Med, med väldigt stora meriter i, I det laget I den truppen finns det kompetens Men eh, sen har jag också Mycket spekulationer Lite rykten som går eh, Omkring att eh, Kedde verkligen vill inte Eller kan inte Driva vidare föreningen eh, Så att, så att tror Jag tror väl att United kommer att få Den platsen de förtjänar i SFL Men eh, Det hade varit roligare om de om de vinner själva den, den platsen, i, på söndag. Mm. Eller att sjövde får ordning på sin fortsatsning, för jag tycker att de har ju bra förutsättningar de har två lag i, i Sjövde och sjövde, AIK där som har haft lite bakgrund i fortsalen där och jag, jag tror ändå. Att det hade kunnat blivit något bra där. De har ju nationalarenan och de har mycket kunskap i flera spelare där. Så jag tror definitivt att de hade kunnat bli något. Men jag tror nog att någon av de här klubbarna, borde någon kanske se vinningen med, med fotboll och och, och, och stötta dem. Om det ska bli någonting så jag tror jag att de hade kunnat eh, dra folk på sina matcher och, och få, upp en, få upp en bra trupp och, och fortsätta där också. Jag tror inte det... Det är bara, jag ser inte bara ett mörkt scenario för uppdrag, jag ser det just också där det, de kan få möjlighet att fortsätta i ja, SFL eller Division 1 väl se Jag tänkte bara ta en, en liten snabb sak också. Jag har ju kollat lite kvalmatch och sånt och lite generellt ja, vad jag reflekterar över det är att det känns som att många framförallt Division 1-lag har mycket att förbättra vad gäller fasta situationer. Jag har sett jätteofta det har blivit för det sparkar och det alternativet eller den varianten man har egentligen. Det är liksom att den tar 10 meter ansats och bombar allt den kan. Jag ser ingen finurlighet eller klurighet eller någonting alls faktiskt. Som du sa Andres Djurgården där. Vilket kanske är undrataget som, som bekräftade det hela. Jag gjorde ju ganska många mål på olika varianter där. Men de andra lagen tycker jag att det saknas en del. Och att det kanske behövs att en del Som sagt 33% brukar man ju säga Av målen görs på fasta situationer Alltså fasta situationer Inom futsal är en guldgruva Det är ju någonting som är Som man lärde sig som man var liten och började spela futsal I Sydamerika Fasta situationer är en guldgruva Som man måste verkligen explodera Och det, det, det är sant det du säger det finns ju väldigt eh, liten, väldigt begränsad kunskap om, om just fasta situationer inom Division 1. Det har, det har varit mycket snacket om hur, hur vidare Division 1 håller en, en bra nivå eller inte. Och jag har pratat med några, några bekanta eh, från TFT och Djurgården, Hammarby och alla instämmer att eh, nivån i division 1 överhuvudtaget är ju väldigt dåligt. Det är ju väldigt ojämnt. Eftersom lag som Jokkmokk, Fogelförs, eh, Gajs, Hammarby, Djurgården, alla krossade deras serier. De hade ingen motståndare. De, de, har, de, de har inte behövt utveckla som, som lag. Eh, skaffa sig ett större verktygslåda eh, har de inte behövt. De har ju vunnit ändå. Det var flera gånger som Jokkmokk log under i första halvleken med fyra, fem bollar och eh, de kunde vända väldigt enkelt och till slut göra 12-13 mål i andra veckan. Så att eh, fasta situationer, omställningsvarianter, lite som att kunna göra något annorlunda. Fatta lite beslut under matcherna, under matchgång måste man också kunna. Ja, om, om det inte funkar en försvar 3-1 så måste man kanske ändra till 2-2 eller 1-2-1 och så vidare. Det är, det känns som att det inte finns den kunskapen där här i, i flera föreningar, framförallt alla de som har spelat i version 1. Ja, lite tips där, fasta situationer som sagt från in. Jag tänkte vi skulle gå in på, jag, vi har ju avklarat kvalet nu och tänker att vi helt enkelt går in på de båda. Semifinalerna, de spelades ju i förra helgen i lördags Spelade som inte minst fel Som sagt två stycken Örebro-lag från den norra serien Örebro FC och Örebro SK Där förstända Örebro FC som kom etta i SFL Norra Tog emot Borås AIK som kom tvåa där Och ja, det är väl det mötet som jag i alla fall var väldigt intresserad av Har snackats mycket om, Uddevalla till exempel och hur bra de är och så, men Örebro som har som sagt, eh, kanske gått lite under radan. Många trodde kanske att Örebro SK skulle hamna först upp, men det blev Örebro FC istället och AB ja, Borås som många också hade. Ja, där där hade det flera tippat, vet jag, Borås är i botten till och med, men som sagt två gjorde mest mål i SFL södra. Jag tyckte överlag att det var en eh, intressant eh, match. Som sagt, två stycken väldigt offensiva lag. Defensivt eh, kanske inte lika bra. Där det kändes som att man slarvade många gånger. Eh, den matchen blev väl. Ska vi se om vi säger rätt? 7-4 blev den, va? Christer? Ja. Eh, Vad? 7-4 blev matchen, va? Eh, vilken match? <laughs> det är härligt att du är med i alla fall. 7-5 blev den, eller hur? Ja, det stämmer. Ja. Om du tänker på Borås matchen. Ja, exakt. Jag, jag vet att du fick ju. Eh, du blandade ihop de matcherna, så jag skulle kolla om du var med den här gången så du kunde få rätta mig. Men du, du, du satt ju och sov. Jag vet, ja. inte. jag vet inte om jag tycker det är bra eller dåligt detta. Det är, det är så livet som en journalist ser ut. Eh, ja. Man sover sällan och eh, man fikar hela dagarna. Ja, det känns väldigt, väldigt, väldigt jobbigt. Ja, typ. Ja, nej, I alla fall eh, 7-5 där eh, Senad Berisha gjorde fyra av eh, Örebros mål, eh, vände matchen nästan helt själv i första halvleken, eh, medans eh, Borås kanske var något lite mer av en lagmaskin. De hade väldigt många olika målskyttar och eh, ja, visade på en... Eh, ja, att man kunde kanske göra väldigt mycket offensivt, men... Eh, som sagt, 7-5 vittnar väl om att det kanske inte var den bästa defensiven hos någon av lagen. Och ja, jag tror att Borås där de kommer med två mål, inte jättemycket i fotsall. Men de kommer åka hem nu, eller de har åkt hem, kommer spela i sin hall där. Jag vet att det är många lag som tycker det är jobbigt att spela och att Borås är jobbig att möta. Så att... Jag tror att Borås kommer ta detta och klara ut det även på lördag då matchen ska spelas. Och då ska väl den spelas klockan 18, om jag inte är helt fel. För det är väl andra matchen sen i klockan 15. denna gången. Den ja, är bra. Gött i Borås Hallen heter den, va? Ja, Borås Hallen. Ja. Jag tror det. Ja. Yes, och så, och Melin, vad säger du om den matchen? Det är ju väldigt öppet, precis som jag var in på sist vi pratade. Tyvärr så gjorde ju Dildar Kaliskan kanske säsongens sista match i och målet. Så lätt in på väldigt tveksamma bollare. Dock så har vi en notorisk målskytt i Senna som kanske är i sin bästa form denna säsong. Eh, jag pratade ju med, med han efter matchen och eh, var självklart glad över segern över målskyttet men väldigt besviken Den över förlusten men han är taggad och har inte gett upp än så att jag hoppas att, eh, att de kan ge Borås en match i helgen. Ja, annars eller David? Han ja, något som jag reagerar på. Jag och Christer var ju på plats där i Örebro och pratade med Senad efter. Och jag frågade honom varför Örebro och FC valde att gå ut med målvakten när de bara låg under med en boll. Att vända ett spela. målsunderläge är ju inte... Spela ju åkespel. Precis. Eh, där han hängde med upp i anfall helt enkelt. Eh, och att vända ett ett, eh, ett målsunderläge i returen är ju inte inte alls tufft på det sättet och att våga chansa där, det skulle väl inte jag gjort. Men han sa det att de är så, så pass säkra med deras 5-4-spel eh, att eh, de visste att, att det skulle gå hem. Men tyvärr så gjorde ju Borås mål i öppet mål istället eh, och fick med sig ett helt annat resultat. Dildar är ju väldigt duktig med fötterna och, kan, och precis som Tolga i Falka och så går han ju gärna upp eh på finns en plan halva oavsett eh, vad det står i matchen dock så har jag råkat se ett par matcher denna säsong där han har släppt in ett par mål bakåt på grund av misslyckat jokerspel. Jag känner det. Ja, att, ja jag vet. Nej, men jag känner att visst att eh, det är aktuellt i sfl matcher när man måste gå för seger och så men här har de ju faktiskt eh, 40 minuter till att spela så att det är dumt att riskera något sådant. Nej, ja, jag, jag, jag tycker jag faktiskt. Jag, jag, jag vill inte rygdinka. Jag, jag, jag tycker det är helt rätt från Örebro. Man har en spelare det och man tror verkligen på spelaren här. Visst att de har, som du säger, de, de har 40 minuter till, men lika väl sen att de släppt in ett mål. Nu. Då kunde de ha gjort ett mål här. Jag, jag tycker det. Är, jag, jag tycker, känner man sig soppast, hade det varit så att. Att Dillard hade varit osäker och inte riktigt känts så, det att varit en annan sak. Men han känner sig helt säker på laget och de känner sig säkra Och att Jag tycker det är helt rätt att han fyller med upp i anfallet. För du får en, jag tycker att du ändå får en så pass bra övertag när du spelar 5 mot 4 om du är, har varit på och är bra på det. Så att, eh, jag tycker det är helt rätt Och som sagt, visst han släppte kanske in ett mål till. Men de har fortfarande 40 minuter på sig där de kan göra två mål. I en annan match hade det kanske varit att de hade gjort ett mål på grund av att de spelar 5 mot fyra Det brukar kanske mer eller mindre jämna ut sig i längden, jag vet inte. Men om, de, om man är duktig på det så tror jag att, att, det, kommer, att det kommer vara en fördel med tiden. Så att, nej, jag tycker att det var helt rätt där. Jag vet inte vad du säger Andres här. Vår expert får väl ändå säga det som har både spelat och är, och är högt utbildad. Nej, så alltså jag håller ju faktiskt med David. Jag tycker att Jakob-spelet ska man eh, ta kanske de sista två-tre minuterna av hela serien inte när det är 40 minuter kvar. Oavsett hur duktig eh, man kan bli eller man kan vara. Eh. Sen när man spelar mot ett lag som Borås som, som har visat under hela säsongen att de är ju lite mer organiserade och etablerade och eh, de kämpar ju för varandra eh, hela tiden blir det tufft. Eh, två mål kan betyda ingenting men det kan betyda också mycket för att eh, Örebro måste ju ändå komma ut och jämna ut serien och det kommer att lämna mycket ytor för Borås att eh, ställa om och eh, ja jag är ju fortfarande säker på att Borås kommer att ta guldet. Ja det är härligt här hur kommer de klara detta då helt enkelt ja alla håller på Borås då antar jag. Jag Sänger hoppas ju på Örebro, men den är en ganska öppen match. Ja, jag tycker också, tycker också att det är öppet. Jag har lite svårt att se något av lagen bära favoritskapet faktiskt. Ja, men ni har ju ändå tippat alla matcherna här så att då tycker jag ändå att ni får slänga ut er rätt svara. Jag Andres säger Borås och säger Christer. Jag säger Örebro på grund av att Senad spelar i laget. Ja. Han lyssnar, han lyssnar ju på det här sen. Ja, du menar det är som du brukar säga, det som sägs i podden, det händer sen i verkligheten. Ja, jag hoppas det. Ja, jag vinner på triss imorgon då. Om du, om du över vinsten till magasinets konto. kontot. Ja, ja nej, nej. jag tror verkligen att båda oss kommer att ta det. Ja, Ja, säger, Jag säger Borås, de spelar hemma nu och de är, där, är de, där är de bra. Ja, ja, nästa match Örebro-SK mot uddevalla du som var på plats. Ja, där fick vi se något vi kanske inte hade förväntat oss. Ett väldigt pikt Örebro till en början mot ett ganska, såg ut att vara lite slutkörda i EFK Uddevalla faktiskt. E FK tog dock ledningen, men ÖSK vände matchen och IFK e var verkligen i brygga där ett tag. Men sen visar IFK sin styrka och det är väl lite av deras individuella skicklighet av matchen på skulle jag säga. De gjorde ingen toppmatch men de slår Örebro-SK med, med tre mål till slut. 7-4? Ja. Vad tror du? klarar vara detta nu på hemmaplan eller kommer Örebro-SK då att skrälla? Nej, nu, nu säger jag precis som det var med landslaget. Det ska inte vara några problem. Ja. vi vet ju hur det gick förra gången Ja, Ja, Anders. ja. No, det är ganska tufft. jag tycker att Odewalla eh, har ju alltid i egna händer, tre mål och hemma Har ju gick eh, viktigt eh, Och eh, jag vet att Det går emot Odewallas eh, DNA, att spela lagförsvar eh, De vill Hellre gå ut och pressa lite Men Andres ja, hade varit Jag, har väldigt lagförsvar Och Gjort Örebro galen tappa tålamodet Så det verkar inte vara någon svårighet Att göra Framförallt med lätningen i Örebro Men ja Jag ska hålla med David här jag, ja, Bra, bra rygdynk Jag har så himla hus i den här podden sak jag vill säga att jag tycker att du är så gott att spela jockey från början Jag vet inte <laughs> Är det är taika det här? Melin, vad säger du? Jag får ju berömma Duvon i Örebro för att de gjorde hemläxan inför den här matchen. Precis som David är inne på så de pressade verkligen Uddevalla. Och det var en jojo-match och Uddevalla låg i brygga ett tag. Men de tog sig samman till slut och kunde vinna den här matchen. Men, och Det som jag skulle vilja berömma Uddevalla för det är för att de vid flera tillfällen i matchen hade fem fauls emot sig jag tror Angelo Vega sa det, att de hade fem fauls med tio minuter kvar av matchen mm. det en, och det är en styrka att kunna behålla lugnet vid en sån situation för att eh, man, man såg det att flera Örebro spelare föll väldigt lätt och försökte söka just den här straffen men de hade i i magen. man kunde rida ut det här. Och du tror att har rida ut hela vägen till finalen? Uddevalla? Jag har ju sagt att Uddevalla vinner SM-guld. Så att jag måste ju stå fast vid mitt ord. Dock så ska man ju tänka på att Örebro får ju tillbaka Pajtim Abassi. Som en väldigt duktig jokerspelare. Och Anel Koralic som man vet ju aldrig. Men men som David säger, det ska inte vara några problem. Ja, Jag, jag vill faktiskt, den här gången är jag, nu, nu är jag faktiskt seriös när jag säger att jag tror att det här kan bli årets skräll. Jag tror att Örebro kan komma och ta detta. Uddevalla har hypats upp ganska länge, ganska rättvist också får jag väl säga, som Sveriges bästa lag. Och det är deras år och tredje gången i rad och allting, men... Örebro och Esko såg man spelade under flera perioder uppe i Örebro med ett eh, högt pressspel där man verkligen som sagt hade Uddevalla i, i, i brygga. Det, det såg inte alls eh, så säkert ut som det har sett eh, i vissa andra seriematcher för Uddevalla. Jag tror som sagt med Fight Team tillbaka och även Korallit som var avstängd förra matchen även, eh, tränare Mikko Seppelen nere på bänken, att eh, de, kan, eh, de kan nog göra lite underverk här. Dock så vill jag fortfarande eh, vidare att eh, underverket är ett väldigt duktigt lag och eh, är det några som eh, som borde lösa detta så borde det väl ändå vara Uddevalla. Jag vet mot Skoftebyn eh, sista matchen är jag uppe och kollade med David där att eh, det började lite också. Men de, eh, på samma sätt som de hittade ett sätt att vinna mot Örebro uppe Örebro så hittar de ett sätt att vinna där också. Så att, eh, ja som sagt det känns som att de både har eh, ett eh, välbyggt lag med de när de behöver. En klar spelidé och eh, spelare som kan eh, bryta mönster så ja riktigt svårt. Jag jag skulle vilja säga så här Örebro kommer att eh, leda matchen och leda CD men Uddevalla kommer vända precis som man gjorde uppe i Örebro med att hon Uddevalla tar eh, det till slut. Men som sagt, jag vill höja här, varningens ringe. Jag tror som sagt här finns det det finns eh, ganska stor potential till en skräll här, tror jag faktiskt. Jag tror att Örebro eh, inte är så himla dumma där borta mot eh, Uddevalla. På bortaplan där de kanske känner att de inte har lika mycket press från eh, alla Örebro-fans och, och liknande som, som var där och nära och kära som eh, var kollade. Ja, ja, ett varningens för, för Örebro men eh, jag tror ändå att, att Uddevallan kan klara av detta. Alltså, om, om man försöker placera sig själv i den situationen, eh, Örebro måste ju gå ut och bjuda på sig själv. De måste gå ut och ge hjärnet för att ta tillbaka de där tre målen så fort som möjligt. Även om de vill ta det lugnt och, och göra det systematiskt och eh, noggrant så kommer det inte att hända. Vi som människor agerar på väldigt odda eh, sätt ibland. Och när man börjar säga att klockan tickar iväg och eh, det är tre mål som man måste ta tillbaka så gör man flera misstag och där tror jag att eh, alla kommer att utnyttja det. Jag vet inte, men lite det, det jag känner. Jag vet att Örebro, jag var uppe där och koll också. De spelade mot Norrköping, där var de i och för sig bara släppa in tio mål för att inte gå vidare. Det, det, det känns, men det är en ganska tuff match där och de har ju haft en ganska strulig säsong. Jag tror att det är det någon som ska klara en så pass svår match där och jag, jag tror verkligen Örebro... Är det någon som ska gå ut och klara sig och blotta sig för att eh, kunna vinna? Satsa lite offensivare spelar spela med joker spelar så kanske... Är det nog kanske vad det bra i och med att de har haft den säsongen de har haft? Ja, som sagt, eh, jag tror inte alls att eh, det kan bli eh, alldeles för, eh, för, för mycket blottande när, det, när, när klockan börjar ticka. Jag tror snarare som sagt att de kanske till och med kan behålla lugnet så att nästan spelarna börjar frågasätta för att de inte går framåt mera. Men som sagt, svaren får vi väl på, på lördag helt enkelt. Eller vad säger ni? Ja, ja, Mikko sa ju där på presskonferensen att han vet hur han ska slå Udvalla i och med. Att han hade sett matchen från läktaren, vilket är lättare än, på, än om man hade gjort det från bänken. Ja, det är sant. Och, och, sant. Det stämmer. Och får jag göra tillägg. Och sen inför den här matchen som spelades förra helgen så gjorde ju tränardövån en riktigt fint scoutingjobb för den här matchen då är det var därför de kunde pressa Uddevalla på, som de gjorde så att vi får se om Mikko och Viktor har ett par essier och Kerman. Jag måste sticka in hakan där eller vad man säger. att säga att han från läktaren vet nu hur han ska slå Uddevalla det tror jag bara är lite, lite spel för gallerit The det är ju mindgames. Det vet jag inte ju så. också. Men... Det är inte så att han inte har tillgång till filmer på Udvala så att han har kunnat analysera dem ändå. Så att, ja, ja så men man får ja, men här, ett, har ett annat vinter. perspektiv på riktigt ja. när. Men att säga att nu vet vi hur vi ska vinna över dem. Be, be, grundat på bara den matchen, det, det var väl ett i men jag tror definitivt, att han har fått en, äh, fått, äh, en bra känsla av att se matchen live. Från läktaren, jag, tr säkert. jag tror nog att Mikko kände nog att han såg väldigt mycket brister i Uddevallas spel. Och han, och, han och han tror nog att han ska kunna hitta nycklar som gör att Öresgård ska kunna vinna den här matchen. Dock så tyckte jag att Uddevalla gjorde en riktig platt match i den här matchen. Jag var riktigt besviken för att det, jag baserar ju... Om man jämför med mot Göteborg så var det helt två olika lag. Men så att jag, kräver, så att jag vet ju att Uddevalla har betydligt mer kapacitet än vad de visade i Örebro. Ja, Örebro var ju trots hemmaplan lite underdogs och det, det kanske passade dem väl. Det var ju första gången i år de inte såg som, som favoriter i en match. Och nu har jag ännu mer underdogs i Uddevalla så att då kanske jag blir ännu farligare. Vi får väl se helt enkelt, i alla fall de som gillar att och oss på sånt så har vi ett samarbete med Colbert här under de här sista veckorna under finalerna helt enkelt och de verkar ju tro som majoriteten, det vill säga 9-3 tycker nämligen att ja, i och för sig var det väl Melin som sa över sig där men udvan i alla fall 1,12 och Borås 1,3 så det verkar ju verkligen som att de känner att det här är ja det det det, det är på åkande på åkande i i köttet ja Nej. walk in the park får jag väl säga då på på härlig svensk helt enkelt promenadseger nästan eh det som här i alla fall 9,0 på lika för mellan matchen Uddevalla och Örebro vilket skulle innebära att Uddevalla skulle ta det i med att de har mer borta mål sedan innan och att Örebro skulle vinna på bortaplan 7,95 där så jag kanske ska ta en spelare en slant nästan på att Örebro ska ta det där i att jag har en liten skräddvalning. Klockan 15 på lördag i Ängelsberghallen spelas i alla fall den matchen. Fria tre sponsorerna bjuder har jag hört så att har ni vägarna förbi så kan ni ju alltid gå in och se lite bra kvalitetsfotsall. Vad gäller då Borås mot Örebro då? 1,3 som sagt, Borås 7,25 på lika. Vilket då skulle leda att Borås skulle gå vidare till final. Och att Örebro FC ska vinna 4,5. Alltså så ja, jag tycker att det kan... Vill man gamla lite så kanske man kan prova eh, sig på ett Örebro SK. Det tycker jag väl ändå. Det är värt för nästan åtta gånger pengarna. Det är ju att de vinner matchen och inte att de vinner med eh, så många mål att gå vidare till final. Det vill säga tre mål. Plus att man måste göra mer på borta då, helt enkelt. Mm. Mm, det blir intressant. Ja. Nej, som sagt riktigt intressant. Jag vet inte. Är det något mer vi vill tillägga? Nej. Nej, faktiskt inte. Jag hoppas på... Ja. Bra matcher i och Hoppas på att Borås tar, tar så vidare Sen motståndaren spelar det väl ingen roll Jag vill bara att bara oss Ska vinna SM-gold Ja det är bra det är så, att, så att våra Våra bättre du vad som man säga, håller då Det, det är det enda vi hoppas på Andres Ja precis jag vill bara att Borås ska ta SM-gold Sen hoppas jag verkligen på att det blir eh, lite, lite intressantare matcher mellan Fogelfort, Reis och, och djurgården. Jag hoppas verkligen att eh, matchen Hammarby-Seder blir mycket mer intressant än vad det var för första matchen i alla fall. Men alltid på att det kommer inte att hända. Så att, eh, na, det är synd att säsongen börjar ta slut. Ja, nu du börjar komma igång här Anders på wottsal <laughs> Ja, precis. Ja. Men eh, ja, ja, vi får väl se. I alla fall de senaste nyheterna det hittar ni på fotsal Vill ni höra oss köta då hittar ni oss på Stolpe In. Vill ni kolla på kvalmatcherna så tror jag att alla matcherna är klara med Solitango eller någon Facebook Live eller liknande in på lagens respektive sidor för att kolla det. Vill ni kolla på semifinals Fotsal och även final så går ni in och kolla på TV4 Sport lördag söndag i dagarna som gäller och har du någon slant över och vill satsa lite på en match här i semifinalspelet så är det korbet som gäller. Ja, i alla fall mitt namn det är Tobias B.V. Granberg du har lyssnat som sagt på Stolpe in med gästerna David Gärde, Kristen och Andres Moncada. Jag tar helt enkelt och avslutar på den här nu också. Önskar jag att vi syns igen när ni vill våga och kan. Ha det gött!